Surja, El Isra, Mekase, 111 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit I lavdëruar qoft a i që e mbarti robin e ti Muhamedin Natën nga gjamia e shenjt në mek, në gjamine largët të Jeruzalemit Rëthinën e se cilës e kemi bekuar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 Premtimi Pastaj, ju akthyem juve Se rish fitoren kundër tyre Ju ndimua me pasurie djem Dhe ju ashtuam numrin e ushtarve Nëse bëni mirësi E keni bërë për vetën tuaj E nëse bëni keq Ja keni bërë po vetës Kur erdi koha e përmbushjes e profecis Për nga tresen e dyt Ne i dërguam armisht tuaj për t'ju anëzirë fëtyra tuaja dhe që të hynë në tempullë si që pa të nëhyrë herën e parë dhe të shkadrojnë plotësishtë që do gjë që pushtonin. Ndo shta, zoti juaj, do t'ju më shiroj, por nëse ju ktheheni në gjunahe, ne do t'u kthehemi në dëshkime dhe nda jush, dhe gjehenemin e kemi bërë burg për mëhuesit. Në të vërtet, ky kuranë, U dhëzon dreta saj që është më e mira, dhe u je pëlajmi në gëzuar besimtarve që bëjnë vebra të mira, se ata do të kenë shpërblim të malë. Ndërsa atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne u kemi përgatitur dënim të dhemëshëm. Njeri ju malkon në të keqe, ashtu si që lutet edhe për të mirë. Vërtet që njeri ju është ingutur.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 dhe as kush nuk e mërë të keqen e tjetër kujt. Ne nuk dënojmë as një popull para si të qojmë të dërguar. Kur vendosim, ta shkatërojmë një qytet. Ne i urderojmë për mirë të pasurit e ti dhe kur ata bëjnë brab shtinëtë, atëherë përmbushet vendimi i dënimit kundër ku tyre dhe ne i shkatërojmë gjernë themel. Sa e sa brezni,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 Shikimi dhe zemra Të gjithë këta do të meren në përgjegjësi Mos e cë në për tokë me mendje madhësi Se ti në të vërtet nuk mund të qashtë tokën E as të arishë lartësin e maleve E keqja e të gjitha këtyre është e uryer nga zoti ytë Kjo është nga urtësia që të ka shpadur ty zoti ytë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 Kuranit, po të bëje këtë, atëherë ata do të të mernin ty për mik Dhe si kur most të të kishim forcuar ne, gati do të kishe anuar pak nga ata Dhe atëherë, me të vërtet ne do të bënim që të shioje dënimin e dy fisht në këtë bot dhe pas vdekjes E atëherë, nuk do të gjeje as kënd për ndihmës kundër nesh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 vërtet ai i një dhe i sheh mirë robrit e vet ai që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë është i udhëzuari ndërsa për atë që ai e çon në humbie me siguri që nuk do të gjejsh mbrojtës tjetër përveç atij ne do ti tubojmata në ditën e kiametit me fytyrat për tokë të verber shur mmz me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 Me të vërtetën, ne të kemi dërguar ty, Muhammed, vetëm si për cjelës të lajmeve të mira dhe para lajmërues. Ky është një kuran që ne kemi ndarë piesë-piesë, që ti tua mësosh njerëzve pak nga pak, duke e shpalur atë kohë pas kohëhe. Thuaj, besoni në të, kuranin, apo nuk besoni?